Să Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wabarakatuh Alhamdulillahi wabarakatuh Alhamdulillahi wabarakatuh Al-aqibatulil muttaqin Wala adwana ila ala al-zalimin Ashadu an la ilaha illallahu Wahidahu la Wa ashadu anna muhammadan Abduhu wa rasuluh Muslimin-musliman Yang dirahmati Allah s.a.n Kuliah terakhir sebelum kita Meninggalkan sesi subminggu, dua minggu sudah Kita masih dalam perbincangan, dalam ulasan Tentang sunat-sunat hai'ah Dalam sembahyang Sebelumnya kita telah bincang Sunat ab'ad Tapi kerana sunnah ayat ah yang telah saya mulakan pada kali dahulu belum selesai Sampai dekat tujuh sahaja Elok saya buat ringkasan dulu Oh sunnah ayat ah ini banyak sebenarnya Ini sebahagian sahaja yang disebut uh, Satu mengangkat tangan ketika takbiratul ihran Tak angkat pun tak apa Kalau angkat, angkat begitu Kita bincang banyak dah Yang keduanya kita baca doa ibtitah Doa ibtitah doa pembukaan Doa, doa merupakan permulaan berkira memulakan semayang Ibtitah makna pembukaan Dan banyak bersih pada ibtitah itu Yang kita baca itu satu bersihnya Lepas itu bila kalau kita berimam Ataupun semayang seorang diri Kita baca fatihah Di ujungnya kita sunat ha'ah Kita kata amin Tak kata pun tak apa tapi rugi lah. Tak kata sebab amin itu ialah ya Allah tunaikanlah doa kami. Di dalam fatihah kita ada doa. Ikhdi nasiratul mustaqim itu doa. Siratullahi dhaan amtalehim doa. Bila habis berdoa imam berdoa imam baca patihah jahar yang belakang pun semua kata amin dan malaikat pun yang sama-sama dalam solat itu juga mengatakan amin. Ada sah Nabi menyebut kalaulah malaikat mengaminkan sama dengan amin kamu itu maka Allah taala akan mudah makbulkan doa. Semalam teks buat yang yang wadaftikaikan masalah doa jamaah uh, ini bolehkah seorang baca doa yang lain semua pakai dengar kata mulut kata tidak itu Fatihah doa saja ya belakang tu amin semua orang amin malaikat pun amin doa jemaah yang doa ramai itu qunut ini baca pun seorang orang saja doa Allahummahdina fiman hadait doa barang kata amin senang jawab yang keempatnya kita sunat ayah kalau kita imam ke, seorang diri pun lepas fatihah lepas amin kita baca surah panjang pendek bergantulah kepada keselesaan kita dan kemudahan kita tapi kalau kita jadi imam sembahyang Nabi melarang kita membaca panjang panjang tu bergantung kepada zaman tu lah Jangan sekarang ni panjang tu panjang mana. Kalau duha pun panjang dah hang beratlah. Panjang tu baca 200 ayat, agak panjanglah. 100 kira panjang. Kalau kod ayat lazim tu, kalau yaqrah apa semua tu baru 28 ayat. Tak panjang, tapi itulah dia, dia kadang sunat ataupun menjaga jangan baca panjang sampai makmum naik marah ataupun naik hilang kosong dia dan setengah daripada sunat ayah juga kita kita sebut bila kita tunduk rukuk kita nak bangun nak angkat uh, sama Allahu liman hamidah kita menyebut sama Allahu liman hamidah itu itu sunat ayah kalau kita tanggung kepala diam tak, pun tak apa tapi nampak sangatlah. Apa-apa tak kata nak ambil saya. Semayam kau benda saja. Selagi ada ruang yang boleh kita mendapat pahala ambil peluang itu. Jangan jangan tinggal. Sebab kita tidak tahu di antara semayam kita itu berapa peratuskah yang diterima. Kita akan jumpa lagi. dan di antara setengah sunat-sunat juga dalamnya eh Sunat membaca kumut, rekaat yang kedua daripada subuh dan wikil, yang kedua daripada Ramadan dan tiap uh, semayang. Itu dimasukkan uh, ada yang dikatakan sunat uh, kumut, ada yang dikatakan sunat ayah, ada yang dikatakan sunat al-ba'ad. Tapi yang penting sekali bahawasanya itu semua tidak termasuk rukun, tidak termasuk wajib. Semua so, malam, malam ni. Semua malam ni. dan jika yang tengah-tengah dan jika imam dibaca dengan lapar jama' seperti bacaan Allah Mahdina Allah Mahdina piyman hadaib kekunut ni tengah akhirnya setengahnya sunat dibaca antara dua sujud rabbi'a pelli warhamni so kesemua bacaan-bacaan semua bacaan-bacaan selain daripada al fatihah semua bacaan apa sahaja bacaan dalam sembahyang selain daripada al-fatihah sebab dia rukun dia masuk dalam sunat baca apa pun kata takbir intiqal Allahu akbar juga bacaan sami Allah liman hamdah juga bacaan semua bacaan bacaan dalam sembahyang itu adalah termasuk dalam sunat ayat ah tapi eloklah dipilih harga, dan dijaga sunat-sunat ini kerana dia ada jelas Sunat uh, tenang sunat membaca doa kemudian daripada tajahud. dan salat salat tanah nabi tajahkut akhir maknanya sunat membaca doa kemudian daripada tajahkut tajahkut tajahkut dia, dia berakhir dengan waala ali muhammad so kalau mesti tak tu dah dia sunat doa apa dia tu allahumma tirli allah marhamni wa ati apa sahaja yang di sini kama qulilima qadantu wa ma akhartu wa asaltu wa tu itu doa Itu doa selepas daripada kita selesai membaca tahiyat, tahiyat selesai dengan waala alaihi muhammad, Lepas itu sunat. Kalau masuk tangga Ibrahim, kita sunat. Kalau nak mukhlis, mukaddam tu tu sudah sunat. Sepanjang mana yang boleh kita masuk dalam doa selepas tahiyat itu, dia masuk dalam sunat sunat ayat ah dalam sunah ni yang sebutkan kitab inilah yang saya rasa yang yang dominan yang biasanya orang negara Asia membaca tahiyat ini. Allahumma atli ma tu, wa ma akhkhartu wa ma asrattu wa ma lamtu wa ma asraftu wa ma bihi minni antal al-muqaddim wa anta muakhir la illa anta Allahumma inni a'udzu ka min adabil qabri. Itu maksud dia orang baca minta Allah lindungi kita jauh kita daripada azab kubur wa fitatil mahya wa maut fitnah so, yang berlaku semasa kita hidup pun banyak berlaku fitnah lepas mati pun kadang lebih teruk fitnah fitnah mamat ni fitnah orang mati sebab tu Islam meletakkan baik sangka kepada orang Islam yang lain kalau orang yang telah mati jangan menyebut keburukannya melainkan yang buruk sungguh terpaksa kena sebut buruk je lah pira'un baik mana pira'un sebab jadi dikut laknatullah syaitan baik mana syaitan sebab itu disebutkan laknatullah ini orang Islam ni yang pada zahir dia walaupun dia mati bunuh diri walaupun mati bunuh diri tapi jangan sebutlah keburukan dia sebab tu pencatul mamad ni mati ni setiap kali kita menyebut keburukan ataupun kejahatan orang yang telah mati dia mendapat dosa mendapat seksa kita sebut kebaikan doa pada orang yang telah mati dia mendapat kebaikan siapa yang sebutkan si fulan alaihirhamu Almarhum bulan-du bulan. Jadi -bulan. marhum itu yang Allah Ta'ala ada kasih. Allah merahmu. Semua Allah mengasihi, mengasihi hadirilah. Kita cantik bahasa-bahasa yang khusyuk dulu. Tersebut nama Nabi. Salawatul salamualaikum. Sebut nama sahabat. Rabbal alaih, wa anhum, wa rdu'an. Sebut Ali. Karomahul wajah. Dia seorang dapat gelagannya. Wajah. Muka dia Allah mulia kan Kerana Ali dia bukan Nabi Tapi dia tidak pernah mengadap berhala Ali dia bukan Nabi Nabi tak pernah Nabi tidak mengadap berhala Dia maksum Tapi Ali tidak pernah mengadap kepada mana-mana berhala Sejak kecilnya Maka Jolokkan Diberi Ali Karamallahu wajah Allah memuliakan mukanya Sampai tidak pernah langsung Menghadap kepada berhala Sahabat mana Imam Syafi'i So kita perindah Seluruh umat ini Mendoakan kebaikan Per orang yang mati Oleh bukan orang yang jauh Kita sahabat-sahabat kita Meninggal Kita kita sangka baik Kepada ini itu dikatakan Allah Arham. Itu yang saya katakan bahawa besar sangat makna pertautan uh, antara umat itu dikatakan innama al-mu'minuna ikhwatu fa asliquu baina akhawaikum Semua orang mukmin itu dia bersaudara dia bertali menyalit fa asliquu kita ambil yang baik perbaikilah kamu di antara hubungan kamu dengan kawan kamu buang kawan dengan kawan kalau yang berselisif berselisif salah faham diperbaiki, diperbetulkan orang yang berusaha untuk memperbaiki perhubungan yang tidak baik itu dia pergi islah jatul bayin islah ini lebih baik daripada buat ibadat berbulan-bulan Islah Zatul Bayim malah inilah dia satu lubang yang dalam syarak mengharuskan berbohong untuk memperbaiki dua orang yang berselisik malah ulama mengatakan bahawa senat berbohong untuk memperbaiki dua orang yang berselisik dia bawa sampai kepada orang yang poligami sunat berbohong untuk membaiki suami istri jangan pijau lah ambil yang susah fahamnya ada perkara yang tidak boleh dibuat berbohong tapi demi untuk memperbaiki keadaan dia boleh berbohong terutama islah jatul bayin itu saya kata kalau itu hubungan sampai, sampai mati orang mendoakan orang Islam ke semua ini tak pernah mereka tinggal bila sembahyang Jumaat itu seluruh dunia dalam dalam dunia Islam ini seluruh imam masjid yang di, yang diaminkan oleh seluruh orang yang solat jemaah-jemaah yang dirukunkan Allah muhibbil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat cuba tengok satu sistem sistem yang di, di, di, di, di, di letakkan begitu rupa yang tidak seorang pun kecuali kita berdoakan orang yang telah mati dahulu kita mati pula orang belakang doakan kita pula Allah muhfir muslimin wal muslimat ya, tadi tidak berdoa kepada orang lelaki yang pergi Jumaat saja yang tak pergi Jumaat pun muslimin, muslimat mukminin, mukminat, al-ahya' ya hidup wal-abwa' ya mati itu itu pertahutan keindahan agama Allah Taala yang terus memberi berbagai-bagai kemudahan dan kebaikan jadi so, kita buat berorang kebaikan kita buat berada kita doa-doa yang dikatakan sampai minta azab kubur itu diringankan kecenahat walaupun ketika nabi mesih dajjal انت minta daripada awal walaupun kita tidak semestinya kita berjumpa dengan almasih aldajjal walaupun di, banyak orang tafsirkan dajjal dah ada-ada dan sebagainya tak buat tapi maknanya daripada dulu lagi pun zaman dajjal tidak ada pun kita dah berdoa dah minta kepada Allah jauh daripada fitnah almasih aldajjal saya lihat dalam pada kotak lain Pita ceramah saya ini bukan sahaja menunggu kepada imam-imam banyak imam, masanya Nabi Musa, Nabi Isa akan turun akhir zaman. Tapi pitenah yang masanya pitenah Kristianiti itu, pitenah yang masuk dalam kalung umat Islam yang yang kogan asas-asas agama yang terpengaruh dengan ajakkan bisikkan godaan masih ke ini semakin, orang orang tak berasa gerun dia, dia semakin hebat tengok tu yang disibat bau itu yang dibuat macam ayat Quran juga dengan macam ayat Quran jadi ditengok balik bukan ayat Quran ada orang buat rumah dah itu perkataan yang diambil dalam Injil dan Bapak ramai anak muda sekarang yang kalau tidak terus menjadi Kristian pun yang terpengaruh dengan ajaran-ajaran Kristian yang membandingkan antara rumitnya susahnya jadi orang Islam dengan mudahnya jadi Kristian semudah kau percaya sudah kepada Ishar anak Tuhan saja. Semayang tak tak ada masalah besar Semudah itu. Nak komplain semayang ataupun um, service dalam Kristian dia dah hari ahad dengan kita hari jemaah pergi ke jemaah semayang dan sebagainya. Memanglah kalau nak cari jalan mudah dia tak betul tidak pai hamba semayang sembahyang tengah main bola boleh semayang tenang gol gol masuk semayang sembahyang dulu takkan semudah itu takkan penghormatan macam tan solat orang begitu tak apalah tapi saya nak sebut ni bro so ini yang usuk yang dimasukkan dikatakan penetap masih ramai romaman luar negeri ramai cuma fakta yang terakhir bercakap tajuk ini dalam majalah luar negeri yang keluarkan di Kuwait, saya sampai saya pulangkan Statican telah mengeluarkan suatu angka bahawa pengaruh Kristianity di Barat di daripada tahun 1995 sampai ke tahun itu 99200 baru ni angka-angka orang yang memeluk agama Kristian di pertengahan anak muda dan sebagainya dia terus menurun lagi 1% 200 sorry 1995 dia menurun yang tiap tahun ni lah sampai kepada angka kekurangan turum itu kepada 24%. Begunalah. Tapi kita daripada timbal balik atau kita kena pahang balik itu itu satu yang betul. Kejayaan mereka telah dapat mengkristiankan orang, -orang Afrika dengan sebanyak 40%. Afrika Pak Perpatut, saya masa, Allah, kau ini petinah besar yang boleh menggugat keimanan orang-orang yang telah Islam tak, Cik, kita menjadu antara kita jauh dari petinah itu, petinah kepada kita, anak-anak kita, bangsa kita sebagainya. Yang kalubi qulub sabdul kalubi ala dini, kita minta mohon ya Allah yang membalik-balikkan, yang mengubah ubahkan hati manusia sabit khabri, tetapkan hati saya berpegang ke atas agamamu itu betul sebab tu doa lepas daripada perintah terima kasih perintah masyid hari ini akan orang -orang diubah agama kita minta jauhkan perintah kristianity ini, kita minta Allah tetapkan hati saya berpegang terus di atas agama Allah yang benar dan satu lagi yang tujuh sunnah ayat juga duduk pada takahud akhir tawarruk nama istilah duduk kayak akhir tawarruk tawarruk ini masih kita ubah jelah tapi istilah ya duduk sudah jadi duduk atas dua punggungnya dan keluarkan kaki kiri di bawah betis kanannya itu duduk itu duduk tawarruk Uh... ya kita faham isu itu sunat. Set so ini ilmu clash uh... kelak mazhabi tu so dalam mazhab Syafi'i umumnya kita duduk tayar akhir duduk punggung rapat ke lantai dan kaki kiri masuk di bawah betis kanan. Jangan buat biasalah tawaru. Tapi dalam hanbali Maliki dan Hanafi Mereka duduk tahiyat awal Dia panggil iftiraj Macam duduk antara dua tahiyat bud, Duduk antara dua sujud Akhir pun sama Tak apalah Kita ada dah ada Sebab saya nak terangkan bahawa Sunat duduk dalam tahiyat akhir itu Duduk tawaruk Di mana kaki satu tegak Satu kaki lagi masuk di bawah punggung Bersalam di bawah betik kanan dan pada tasahud awal dan duduk antara dua sujud dan duduk istirahat iftirah seselain so, daripada tayat akhir itu tayat awal dan dua sujud iftirah iftirah siapa dia? punggung duduk letak atas kaki kiri kita coba istirahat nombor ini iftirah tak apa tapi saya nasihatkan Karena ada kena kenal sunat ini dengan dengan keadaan orang yang semayang. Kalau kita bersemayang, bersolat macam kita ni, ruang kosong banyak duduk tak rapat sangat. Memang duduk jaga tawuruk itu elok Tapi kalau orang rapat sangat macam di Mekah, semayang sampai nak buka ini tak boleh nak tahayat kalau berni tahayat akhir duduk bawah tu tu seng kawan sebelah tu dia marah so, kita pun tak relax dia pun tak relax sebab rapat sangat hatu saya guna sunat tu bila kita semayang sahabat ke peringkat mengganggu jiran so ganggu hukum dia haram tambah kaki duduk pula buat kaki dia pula kaki makan cekam pula kaki makan cekam pula tu berang tak relax bila kita akan kita lepas sana duduk istirah eh? tak apa lah istirah tak waruk tak waruk kaki pun so, kita menyengeng sama yang baru belajar semariang lagi tuk senyang so dia pun tidak relax orang sebelah tak relax mereka tak relax Perkara ketika itu tak. jangan buat sunat sampai kepada pendidikan kita haram samalah kaedahnya nak, nak kucup ajar sesuatu pun boleh sunat tapi kalau terkajak orang dulu tolak awak, luka kepala kadang, -kadang terkunci kunci kalau tu jadi teruk, tak betul tapi benar sebaiknya itu jangan sampai yang nak dapat itu hanya segenggam, tapi yang rugi itu adalah satu karung. Bagi maksud, nak dapat pahala yang sedikit kita buat dosa yang banyak sebab itu maka saya kata duduk ikhtiraf dia itu pada waktu maka ni okey, sebab itu rapat sangat dan sebagainya tak, ambil sebab bukan semua ulama' mengatakan duduk tawarrub itu sunat sebab tadi saya sebut hanafi, maliki dia katakan bahawa tawarrub tak dia sama semua duduk ikhtiraf cuba tengok kalau contohnya pergi ke Mekah kan tengok boleh tak duduk tahiyat akhir dengan duduk tawarub itu atur Malaysia kalau yang bukan Malaysia ni Arab bukan semua, dia boleh duduk macam ibtirat, duduk aja kaki tu kita lah pandai-pandai, tapi hukum kita ada tu, tawarub Okey, apa tu sunat yang ke-8 pula ok, ini, ini, ini agak detail sunat yang ke-8, sunat-sunat hai'ah menggenggamkan anak jari tangan kanan tatkala menghantar pada lutut tu lawa tata tu menggenggamkan anak jari tangan kanan tatkala meletak pada lutut kanan genggam jari kanan cukup genggam tiga jari dia dia bukan genggam buka semua tengok tu tiga anak jari tangan kanan tetakan menghantar lutut kaki dan dihantarkan jari kiri di atas paha kirinya berbetulan anak jarinya dengan palutuknya so, yang, yang tangan kiri ini diletak atas paha kiri ujung jari ini dia sama dengan lutut so yang puanikan orang buat dia berkata ni ni lutut ni lutut katakan so, dia letak jari dia tu kadang berpegang gitu Dia lebih. Dalam letak tengah ni yang yang kita letak ni jari tangan, tangan kiri tu letak atas betul kiri itu ujung jari ini dia sama empat otot. Cuba sama. Tu kokom dia dia tetapkan satu satu prinsip di mana uh, ada sunnah memang dia ambil gitu letak atau ada makna dia letakkan cangit tangan atas lutut atas kuah jangan lebih, jangan pegang di ujung pasal kesemua sembahyang semua dalam paedah sembahyang yang kita bayar sebuah, sebuah selama ini dia semuanya menghadap ke baikullah, menghadap ke masjid haram bukan saja muka kita menghadap masjid haram, tinggal sampai kepada letak tangan tu pun tangan dia pun tangan mengadap kalau lutut kita tak pegang gitu so, tangan kita mengadap ke mana? Dada, dia, dia tak tak? dia mesti mengadap sebab tu boleh kita tetap, kaki pun mengadap muka mengadap sebab anggota semua mengadap sekarang yang boleh sebab so, dia guna letak lutut-lutut Okey. dan kai menggenggamkan tangan kanan itu tiga jari kaitan cara yang disebut dalam kitab apa namanya, ini kata genggamkan tangan kanan itu tiga jari tiga jari berbetulan anak jarinya dengan perlututnya kepada kedua tercahut dan menggenggamkan tangan kanan itu tiga jari lepaskan terunjuk dan taruh Ibu tangannya di sisi terunjuk So Tiga jari Ini terunjuk Taruhkan ibu tangan ini Di sisi tu Di sisi terunjuk Di tepi tu so, Bukan bukan begitu Yang banyak ubat begitu so, Terunjuk terus Ibu jari ni Letak di bawah ni tangan tiga jari kita genggam sedua jari tunjuk ke arah ke mana kiblat bukan sahaja jari tunjuk tapi ibu jari ni diletakkan ditaruh ibu tangannya di sisi tunjuk dan sunat mengangkat tunjuk tatkala membaca asyhadu alla ila ha illa dan makruh menggerak-gerak akan dia. Ini di budak awai sampai akhir apa pun ada. Tapi kita respect itu pada hikmah. Tapi kita cerita-cerita je sebab kita bukan buat kerana kita ada, ada ulama yang mengarang demikian buku yang authority ni. Tapi tapi kita mau sebab ketahit lama saya pegang saya pegang kepada Nabi menyebut dalam konteks lain ketika Nabi melihat seorang Arab sembahyang sahabat sahabat yang sembahyang tu, yang tangannya bergerak kepalanya bergerak perbetukan kain dan sebagainya tu Nabi sebut itu lau khasha'a qalbu fada la khasha'at jawaruhu kalau hati orang tu dia khusyok betul semayang semua panca indera-nya akan diam bila ada panca indera tangan panca indera menyebut, menyebuk, menyebuk sebut atau menyebut ada dua bila sebut begitu, maknanya dia tidak khusyok jawarah dia, sebab kita pegang, tak angkat sekali sahaja dengan ini, kekalkan begitu, dengan tidak payah menggerakkan dia Warak dia gerak lantak gerak tu dia punya pasal eh? saya tekankan naik tangan Nabi Allah bila, bila asyhadu alla ilaha illallah itu dia tekalkan dia mata kita pandang ke mana jangan pandang ke jari tu pandangan mata terus yang Nabi kata kullukum yanzur ila maudai sujud fainnahu akrabu ilal hukum. Semua yang semua yang dia melihat pada tempat yang dia nak sujud. Itulah suatu perbuatan yang menghampirkan kita dengan khusyuk. Tangan tak boleh tak boleh pandang. Itu okey. Kalau hamnya so kita angkat, tangan terletak di tepi itu Ini sunat. Allah ayat tak nak buat Itu cerita lain. Dia sunat sahaja. Itu ialah sahaja. Okey, yang sembilan daripada sunat hai'ah juga mengekalkan tilik kepada tempat sujud saya kata tak boleh berubah bila kita berasumayang kita tilik, tilik maknanya tilik lah tengok lah melihat tempat sujud sunat mengekalkan tilik melihat tempat sujud bukan sahaja mengekalkan melihat tempat sujud yang mustahak sekali mengekalkan khusyuk dan khusyuk je pun dimasuk dalam sunnah hai'ah sebab Allah tahu ni kalau kalau kalau khusyuk dimasuk dalam rukun ih berperuang berusaha semayang malah kalau khusyuk dimasuk dalam sunnah pun tak berhenti duduk sama Lupa manjang Dia khusyuk Allah tahu itu Allah tahu Dan Allah tahu juga ya dia bukan Ini bukan Bukan untuk orang zaman Nabi Zaman Nabi itu dia Barakatul Wah Barakat Wahyu tu, Barakat Nabi barakah tempat barakah Nabi barakah jibril turun tak berhenti Barakat turun tak berhenti itu Iman ilmu tak banyak, firman koko. semayang macam kita juga tapi cepat cepat khusyuk, cepat lekat lama-lama mereka semayang Quran baca sikit ingat lama, ingat panjang hafal hadis, semua orang hadis sampai kita yakinlah tidak ada hadis yang tertinggal tidak ada hadis Nabi yang tertinggal, semua dah ada ada orang yang menghapalkan ok tu so saya katakan mengekalkan khusyak ni pada mereka bukan biasa tidak ada masalah mungkin orang zaman kita tapi belum tahu lagi zaman ke depan aku lagi sibuk semakin sibuk cari kehidupan cari makan semakin masa semayang tak ada semakin cepat semayang semakin waktu tak ada tu so saya katakan seolah-olah ni Allah tahu ini maka dia masuk dalam syarihan yang dipanggilkan sunat hai'ah itu termasuk dalamnya khusyuk maknanya kesempatan tak khusyuk semuanya sah jika cukup rukul tak khusyuk dia kurang pahala kurang makah saja tapi Di ni dipanjang dia cakap dia khusyuk ni ni saya kata benda yang yang baik mengikalkan khusyuk iaitu menghadirkan hatinya dan tetap segala anggotanya maknanya tadi ha ada hati hati dia berada dalam sembahyang anggota tetap anggota tidak bergerak tangan kepala walaupun jari pun tetap tak dia tak bergerak banget sekali aja dan tadabbur yakni mengerakan qiraatnya setiap kerebab dibaca tu dia kena mikirlah bacaan tu ada makna dia ambil yang dia baca itu betul pada tempat yang betul tempat yang ini masa rukun subhanahu al-azim masa sujud subhanahu al-a'la dia, dia kentau dan apa beza antara subhanahu al-azim sementara dia rukun subhanahu al-a'la dia sujud sekurang so, sekuat kita faham mengatakan bahawa tasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu kita lah yang paling sedikit bertasbih sedangkan tasbih yang yang paling hebat tusabbihu lakussama wa tusabb wal-ar wa man pihin langit yang tujuh peta langit itu sentiasa langit bertasbih kepada Allah Quran wa ta'ala wal-ar bumi kita bumi as adakah terang lampu sama dengan terang matahari. Tapi Allah menerangi alam yang bunyi besar mudah dan lama tahan. Itu itu sebahagian daripada satu daripada kejadian yang bilion-bilion. Matahari lebih besar daripada matahari kita di banyak mana lagi berapa, berapa, berapa kali kata kali ganda daripada matahari tu ada tu. Banyak mana tu. So Tergantung. Cita-cita bau ni. Bagaimana? Bukan bila bila bumi kita beredar, ni memang dia uh, sistem. Tapi bila bony bila bonti macam macam emas bonti bau ni tu sebut-sebut emas bintang bintang, kayak punya kaya, mar mar emas boleh bonti. Bonti dengan tak bergerak tak yah doh nak kata graviti tapi soalan saya Mars baru ni memang dia mendekati bumi daripada 4 million 4 million kilometer jauh jarak daripada bumi kita ni dia menghampiri hampir setaruh tinggal 2 juta kilometer saya dekat kalau dia dekat mengapa tak terus tarik saja berlanggar dengan bumi tak dekat dia berhenti dia balik ke mana kita boleh pusing balik dia, dia pusing terbalik dulu dia pusing retro great motion lepas tu dia pusing balik pula kepada tabiri dia balik so Benar-benar fenomena benar -benar yang macam ini ni, kalau nak tafsirkan selain daripada kuasa Allah yang maha agung, maha besar, susah nak cakap. Itu kerja Allah Bapa Taala. Itulah yang, yang datang melihat itu susah bahagian fenomena alam. Jadi katakan, uh, kebesaran Allah Tuhan yang Ia sembah, yang itu sembah, dan dinyatakan khusyuk dan tabah bagi Allah kita tunduk kocok tunduk. Bila kita belajar begini maknanya Kalau dalam semayang kita taat seluruhnya Kenapa di luar semayang kita tiada taat seluruhnya kepada Allah SWT Dalam hukum hakam dia Dalam peraturan-peraturan dia Dalam undang-undang dia dan sebagainya Soalnya dalam semayang kita patuh, Di luar semayang kita lawan Lawan tak mesti lawan Bukan demonstrasi itu tidak mematuhi perintah sudah melawan not obey the order walaupun tak melawan tapi dia not obey the order melawan itu itu saya fikir hat inilah yang di antara benda yang dia diajar dalam sembahyang bila kita katakan membenuh bukan hati baginya dengan takzim bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala terus so, sesuatu. Jika dan tawadduq bagi Allah tatkala rukuknya. Masa kita rukuk kita tunduk. Tunduk itu kita tunduk kepada kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala rukuk. Sujudnya memenuhkan hati baginya dengan takzim bagi Allah dan menyucikan Allah. Tatkala takbirnya setiap so, pergerakan tu ada ada mesej ada mesej yang yang dibawa tadi dikatakan bila kita tunduk kita tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala sama tunduk nama dia tunduk dalam hukum sujud tawaduk sujud memenuhkan hatinya dengan takzim kepada Allah menyucikan Allah tak taklah takbirnya bila Allahu Akbar tidak ada dalam diri kita sebarang melintasan ataupun sebarang ingatan ataupun sebarang kepahaman ada kekurangan bagi Allah macam poin-poin besarnya Islam atau hukum Islam tidak sesuai dalam masyarakat majmuk Itu maknanya Allah tidak tahukah mengatakan ada nanti satu zaman ada sebuah negeri nama dia Malaysia dan Malaysia itu ada masyarakat majmuk Allah tahukah tidak mengatakan akan ada nama dia Malaysia ada masyarakat majmuk kalau kita katakan syariat Islam tidak sesuai masyarakat majmuk macam Allah tidak tahu mengatakan ada mencakap majmuk tidak dia dah tahu lah dan syariat dia dia beritahu dia tu salihun likulih zamami wa makan macam Allah tak sesuai setiap zaman setiap tempat tempat mana kutub utara satan jadi sesuai majmuk tak sesuai suruh kita kita nafikan dan mungkin yang ketahaman Tak, tak tak boleh, awak tak faham kita majmuk, maknanya dia tak faham Allah Ta'ala, tak tahu mengatakan ada majmuk Ni yang saya timbul tak, tak pula modai sebab itu tidak menyampaikan kita kepada nak menyucikan Allah dalam takbir, Lain Allah akbar dia sempurna sempurna, sesempurna, sempurna tak ada sebarang kekurangan pada dirinya tu setan ada dibuat dibuat makhluk dibuat makhluk macam dia buat langit, bumi, bulan, bintang. Tu dia katakan, hal tara fi khalqir rahman min Kamu tengok dak semua aku buat ni. Apa kurang padanya Nak komen apa teman saya? Tak mana tak kena apa tah dia buat. Langit. Tak tahu la Nah, atau bumi kita, klimat kita dan sebagainya dia buat kerja moden sebenar. Tu dia katakan. Lihatlah kepada kejadian aku oleh buru mada pisamawa. Cuma tengok apa yang kami buat di langit. Kemudian hal darah min putur apa ada kepentingan yang kami buat? Dia buat yang paling dia buat manusia dia buat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu manusia Muhammad. Di mana kekurangan Muhammad? Dalam semua konteks. Sesempurna semua semua nabi-nabi ke macam Nabi Muhammad, itu baru yang dia buat. Dia sendiri tetaplah dia maha agung, maha sempurna tu sucikan takbir dan tasbihnya. Dalam takbir kan dalam tasbih kepada Allah tu kita menghadirkan diri kita ini makhluk Allah yang amat kecil kita tunduk di hadapan Allah yang maha agung maha sempurna maha besar dan menjauhkan berfikir akan yang lain tapi fikir totallah fikiran dia macam ni tak ter training training jangan jangan fikir yang lain jangan fikir yang lain bagi Allah daripada yang ada ada ia padanya daripada memikirkan dunia kalau boleh waktu semayang itu jangan ada terlintas termasuk nak fikir hal dunia fikirlah akhirat hal uzal yang besar dan akan keinginannya hawa nafsu jangan ada lintasan nafsu menguasai kita hatta dalam semayang dan berkhabar-khabar hati minta apa adalah cintanya itu dalam semayangnya disimpankan atas mendirikan haknya semayang juga merupakan satu manifestasi daripada kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita simpan cinta itu Allah subhanahu wa ta'ala itu hak dia, hak dia dan menunaikan dia seperti barang yang disuruh Allah kerana bahawasanya semayang itu serta tambatan hatinya serta tambatan hatinya orang yang tidak khocok hatinya dan khocok hatinya serta Allah tidak memberi manfaat dan tidak taidat tetapi mudaratnya dan seksanya terlebih hampir ketadanya kalau kita semayang jelas sebab lama kita semayang masih jauh dengan khocok masih dimasuk masih ada tarikan-tarikan pemikiran Perasaan kepada dunia dan sebagainya Itu dia katakan bahawa Tak kocok Itu dia katakan bahawa Dia mengundang kemudaratan ataupun seksa Allah Ta'ala Lebih banyak daripada manfaat Tujuan ini ialah Nak kena, nak kena cuba Nak kena terin Nak kena belajar Nak kena faham Makna dan sebagainya Semakin kita menjadikan semayang Hati semakin kocok Kosok maknanya tunduk kepada Allah Dan boleh kata-kata dalam sepanjang semayang itu Hati berada dalam semayang Dengan depan Allah subhanahu wa ta'ala Sebab kita disebut daripada mula semayang itu Wajah tu Aku hadapkan mukaku kepada yang Mencipta langit dan bumi Kita hadap diri dengan muka dengan dia So kita bagi salam dekat Allah tu assala attahiyatul mubarakatus salawa taibatulillah kita nak bagi salam dengan Allah Subhanahu wa taala so kita itulah dapat sebagai satu petanda tak kira sentiasalah kita berada dalam keadaan Semayang, jangan jangan sampai lupa dan kata Hassan Basri tu bahaya keempat dan kata Hasan Basri taala tiap sembahyang yang tiada hadir hati padanya maka itu kepada seksa itu lebih hampir maknanya sembahyang yang dia tidak khusus kata Hasan Basri dia lebih hampir kepada nak mendapat seksa Allah pasalnya begini, pasalnya pasal kalau ke, kalau sembahyang kita buat memang yang kita tahu kita buat dengan Allah Ta'ala mulut kata begitulah tapi kalau hati masih berat, masih masih masih ingat yang lain, bukan ingat Allah, Allah Ta'ala takut hati ini, dia lama-kelamaan, banyak juga orang yang semayang-semayang, tak akan dia hebat dia berhenti untuk semayang pasal dia tidak merasakan sesuatu kebaikan yang dia dapat dalam semayang itu kalau hati dia khusyuk macam khusyuknya maka bertambah pandangan hati itu bila hati tambah tambah kepada sembahyang itulah yang dapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kata aku okey uh, dan lagi disebut dalam pula hadis tiada bagi hamba daripada sembahyangnya melainkan barang yang dikira-kira yakni barang yang dihadir hati dalam sembahyang itu yang Allah ambil kira Ialah yang hatinya beradaan semayang Kalau semayang uh, 10 minit kalau, lima, kalau 5 minit dalam semayang Hatinya ingat Allah Ta'ala Yang itulah yang, yang dia kira Kalau setengah jam dalam semayang Tapi yang ingat dalam 1 saja Maka itu 1 saya yang dia kira Itu dia kata sama sendiri Alhamdulillah barang yang dikira-kira, yakni barang yang dihadir hati tuhannya di pera semahyang. Dan bahasanya orang yang semahyang, bahasanya semahyang ia maka tiada di surat baginya. Di surat itu mengenai bagi pahala. Di surat pera semahyang subuhnya, maknanya ada orang yang semahyang diberi pahala hanya 1 per enam saja. Subuh satu per enam maknanya satu kalau enam minit dia semayang dia dapat pahala satu minit sahaja dan tiada usyur dan ada pula orang yang dapat semayangnya dia tak dapat pun satu per sepuluh. tiada usyur, tiada satu per sepuluh. ada orang yang dapat semayang satu per sepuluh sahaja maknanya kalau sepuluh minit dia bersemayang semenit sahaja yang dia ingat yang dia khusyur dia ingat Allah Ta'ala maka satu Minyak tu sahaja yang dikira tidak khusyuk. Yang bawahnya yang disurat baginya dipoinnya kadar yang ada padanya hadir hati serta Allah sebanyak mana yang hati kita hadir ingat kepada Allah sebanyak itulah maka disurat diberi pahala dan kadar khusyuknya khusyuk ketumbukan hati dia kebesaran Allah Ta'ala hadir padanya sebanyak mana dia khusyuk sekarang itulah diberi baga Allah pada semayangnya dan mungkin itu terkadang sedikit hadirnya memang kadang-kadang kita semayang tu sikit saat yang kita ingat dan terkadang banyak ya masalahnya banyak pula dengan kadar yang lalai lagi banyak dan jaganya jaga dalam semayang juga yang hadir Lagi kosong, orang yang kosong, terkait semayanya, disudah baginya sekian pahalanya, fahamlah. Sejauh mana yang hati kita hadir kosong, tunggu dalam semayang maka semanya itulah yang diberi pahala, bukan diberi pahala kepada masa panjang dalam semayang. Sudah katakan, Inna Allah la yang juru ila suwarikum wala ilaha illa ant wa la wa amaalukum allah tidak melihat pada ketika itu pakaian rupa kamu macam mana pakaian kamu macam eh, maksud perhiasan kamu macam mana badan kamu macam mana tapi allah melihat kepada hati manusia khasnya ketika dia sembahyang dan yang lalai pada sekian sembahyang tiada di surat baginya suatu so yang lalai dalam semayang dia semayang lalai, tak ingat, tak kocok langsung maka ti tiada di surat baginya suatu apa pun tak dapat nah, inilah yang Nabi sebut yang kita dengar selalu rubba qaimin lam yanal min mihi illa taab ada orang yang bersemayang dia tidak dapat apa-apa pun daripada semua yang melainkan penat tunduk bangun ini maka istihad ulehmu hei orang yang berkandak akan lakak munajat makanya istihad itu maka kamu sungguh-sungguhlah berfikir nasib yang kita timpa nasib yang kita tanggung kalau yang yang akhir tadi itu yang lalai sembang tiada di surat baginya sesuatu Kita buat tapi pahala tidak ada itu maka ijtihad ulama maka sungguh kalau fikir ijtihad sungguh, sungguh orang yang berkehendak pelazat mulajat akan tuhannya kalau nak dapat anugerah Allah yang banyak kepadanya maka cubalah memperdekatkan hati dengan khusyuk taladun Allah Subhanahu wa Mudah-mudahan dikasihani Allah akan kamu, baka hendaklah kita ijtihad semula-mulanya pada khusyuk dan pada hadir hati. Tu, kita akan ijtihad kena sungguh-sungguh. lah Kena sungguh-sungguh semula-mulanya untuk menundukkan khusyuk. Hadir hati, ikhlaskan dia bagi Allah. Semayam hanya dibuat kerana Allah. Tidaklah Tadabur akan barang yang kita bicara daripada kalam Tuhan Tadabur malah kita ber, ber, ber apa namanya beramati amat, merenung merenungkan taklah merenungkan barang yang kita bicara tadi itu daripada kalam Tuhan kita dalam sembahyang dan jangan bersegera apabila membaca segala bacaan satu-satu daripada Tip yang dibagi untuk mendekatkan kepada khusyuk, jangan baca laju dalam semaya. Uh, saya lihat tu ada tengah hujan, walaupun dia semaya melakon imam. Tapi dia mempercepatkan bacaan fatihah yang dia memang biasa cepat. Kalau kita baca semayang seorang nak cepat, ada masa kita boleh baca cepat. Tapi kalau belakang imam, memang kita kena baca sempurna fatihah. Kalau kita baca cepat, kita habis awal. Lepas habis baca, harus nak baca apa pula? Memang tidak sunat makmum baca ayat dengan sedikitnya beri ruang yang banyak kepada ketika itu dah tak baca apa fatihah baca dah imam pula baca surah Bakarah panjang pula so maka banyaklah ruang yang kita dimasukkan fikir macam-macam-macam sebab tu satu tip yang dia bagi di sini kita akan bawa untuk mendekatkan kepada khusyuk dia kata jangan bersegera jangan cepatlah jangan cepat apa pun baca segala bacaan fatihah ke subhanallahi walau bi amri dah jangan baca cepat tapi jangan lambat sangat pula sebab imam tunduk dah dia doea ya kana'budu wa ia kana ta'in oh tengoklah bagi makna nak, nak, nak, nak, nak ulang dah baca yang sederhana dia dia boleh mendatangkan khotam maka bahasanya tiada dapat tadabbur serta bersegera dengan baca cepat tu dia tak dia tak dapat tak dapat tak dapat faham makna kehendak bacaan tu <tuh> kena segera dan apabila rokok dan sujud taklah tetapkan stata maknina, kalau dia sujud cepat, bangun cepat cepat ke semua memang dia mengurangkan tak boleh mengurangkan khusyuk maknanya nak dekatkan kepada khusyuk tadinya baca jangan cepat rokok jangan segera rokok segera bangun tentang, tentang, lampak -lampak kan tu tak nampak-nampak kan sengah orang Zahra Majid tapi kalau Zahra Majid haram lah kalau ni bawa India dia semua yang banyak dekat tapi laju rokok tak nak kena pun bangun dah suju so, <talk themselves> tak nak bangun dah lepas tu Allah Akbar dia macam tu tu setiap sini balik nah. baik buat dua rekaat sahaja tapi semua 20 yang tak jadi? si yang nak katakan tetap dan jangan engkau pakukkan seperti pakuk ayam tu dia pakuk ayam dia pagut pagutkan ikut-kut hantam lah jangan engkau patukkan seperti patuk ayam faham lah ayam mana pula ayam pun sekali lama tu ayam sakit sesama burung tu ayam mana pun takut cepat pun pun pun ni dia cuba nak nak tasbih nak, nak, nak, nak, nak analogikan jangan kamu semayang itu macam pagut macam patut ayam maka tiada sah semayang buat demikian semayang tak sah Tak ada saya kira, Tidak ada dalam masa Sebab Nabi sebut dah Dalam konteks Dalam konteks semayang dalam, dalam hadis yang panjang tu Nabi kata hatta Kamu rokok Sampai kamu benar-benar Tulang-tulang kita yang bergerak Tadi tu telah balik ke tempat dia Nama Toma Nina Maksudnya, Mesti Toma Nina Dan Nabi semayang dengan Toma Nina niat tidal kamu bangun sampai kepada tulang-tulang kamu tadi yang bergerak macam bergerak tu dia tegak balik masuk tempat dia balik kamu sujud sampai kepada sama juga maknanya semua berlaku dan bukan semua hadis maknanya itu suatu kemestian sebila orang semayang yang patut ayam tadi tu memang dan semua mazhab tidak sah kenapa mengapa orang masih buat demikian padahal di kaki semayang sebab dia suka semayang tu berpuluh-puluh rukaan, berpuluh rukaan dia buat dia semua sama itu okay, saya kata kita tengok bukan uh, maka saya rasa semahyang kerana teman inah itu rukun sembahyang. ni rukun rukun dalam rukun ni dia panggil rukun dan apa dia kena rukun misalnya macam kita dalam uh, rukun yang tiga belas tidak masuk teman inah kita macam tu kita baca daripada mula rukun sebagian 13 daripada niat daripada degi betul terbentuk ikhram sebab salam 13 tidak masuk temak nina ni mana-mana ni dia rukun dalam rukun nak sah suju, rukun itu pula satu diantaranya naklah temak nina sama juga sujud sujud Nabi kata sujud rukun tapi rukun yang tujuh anggota sujud kena kena tasbah itu rukun dalam rukun tidak sah sujud melainkan tujuh anggota kita lekat ataupun terpacak sampai ke tempat sembahyang kalau tengkat ke belakang tak, tak sah itu so, rukun dalam rukun sujud dalam sujud wajib tuma'nina itu ditegakkan kerana kalau yang itu rukun sembahyang bukan rukun tidak sah sembahyang sama ada perdu atau sunat dengan ketiadaannya jelas tidak sah rukun tidak sah sujud tanpa tomainah bila tak sah rukun tak tomainah tak sah sujud tanpa tomainah dia rukun tak sah satu rukun semua semayang tidak sah kerana orang yang tiada sempurnakan rukuknya, sujudnya dan khusyap dalam sembahyang itu ialah yang dinamakan orang yang mencuri orang yang sembahyang yang tidak cukup tumak nina Nabi mengistilahkan orang itu orang yang sejahat-jahat pencuri, hadis panjang oh sahabat saya siapakah ada yang paling jahat mencuri curi jahat tak tapi ada pencuri yang paling jahat orang yang mencuri dalam sembahyang dia seolah-olahnya -seolah nak habar kata curi di luar sembahyang curi kaisut tu curi buah jambu curi buah rian tu tidak seteruk curi dalam sembahyang pasal curi itu tu ada hukum dia dia bertobat dia tak maaf habis orang curi semayang dia tak sah semayang dia tak sah semayang ke semua amal-amal yang dia tolak maksud dia kat dia, dia sebut yang mencuri dan semayang itu sejahat-jahat pencuri dan dia menyebabkan tidak sah semayang Okey, seperti barang yang disebut dalam hadis dan datang pada hadis ada hadis lain hadis bahawasanya Orang yang memeliharakan atas sembahyangnya dan menyempurna ia akan rukunnya, rokaat rukunnya keluarlah sembahyangnya putih bercahaya-cahaya. Jadi abah kata orang yang sempurna sembahyang dengan rukun-rukun dijaga dengan baik, dia nur keluar dari dia bila ni. Orang yang halus pandangan mata ni Orang kenal kaki semayang dan tak Ada nu Tapi yang besarnya nu di hari kiamat Tu aku nak sebutkan Nuruhum jassa'a baina aidihim wa bi'aimanihim Orang-orang ini ni pada hari kiamat Waktu yang tidak ada matahari Yang gelap-gelita tu Orang yang beriman yang semayang ini nuruhum, nur mereka. yasa baina aidihim wa bi'aimanihim. Cahaya mereka terpancar keluar. Di tangan mereka, kiri mereka, depan mereka. Orang-orang yang nur mereka telah hilang, semayang tak buat dan sebagainya. Dia, dia minta kepada orang yang dikatakan. Tolonglah bunti sekejap berilah cahaya kepada kami nak tumpang sama. Kita ko jawab. Tengok di belakang kamu tu cahaya lagi lagi hebat. Maka balik belakang saya mereka ni pun hilang. Maka tinggal mereka dalam keadaan kegelapan. Semua ni kita wajib yakin ada saat yang kita akan jumpa dengan gelap. Dua. Satu zuluma tilakab gelap dalam kubur gelap segelap-gelap dalam kubur yang akan menerangi kubur pada ketika itu satunya Quran yang baca Quran yang bersembahyang ibadat-ibadat dunia yang merupakan taat tujam akan kuat cahaya kepada mereka itu satu yang kedua selepas berlaku kiamat nanti kubuk masih lahir alam dunia bila alam ke semua hancur dibangun ke alam mahsyar alam itu gelap yang banyak Quran yang kata cerita percaya cahaya itu gelap ia akan menerangi bila gelap keadaan ...manusia bertimbung-timbung... ...manusia masih-masih nak lepaskan diri... ...yang menjerit... ...yang apa semua cuma cerita... ...hanya nur ibadahlah yang akan... ...memberi cahaya kepada orang itu... ...sebelum sampai... ...waktu itulah... ...saya kata dibagi, disebut sini... ...orang yang... ...menyempurna akan rukun semahyang... ...keluarlah... ...semahyangnya putih... ...bercahaya-cahaya... ...dan berkata ia telah memelihara akan dikau Allah dia dijaga di Allah seperti barang yang kamu peliharakan kami dan orang yang tiada menyempurnakan sembahyang keluar oleh sembahyang itu hitam lagi legam dan berkata ia telah mensia-siakan akan dikau dia dah kata dia dah kata sembahyang yang tidak sembahyang itu dia Store dalam badan kita dan semaiyang itu betul makhluk dia akan keluar. Jadi badan kita ini yang sempurna dia keluar bercahaya, tumpang cahaya itu. Yang semaiyang juga, tapi tidak sempurna semaiyang dia. Semaiyang ambil ada kadah, semaiyang tu keluar, dia keluar keluar gelap. Itu. Orang yang tiada menyempurnakan semaiyang keluar oleh semaiyang itu hitam lagi legam hitam tu teruk dah yang legam ni kelam bukan kelam <laughs> hitam lagi kerah dan berkata ia ia tu semayang semayang kata dekat dia telah mensiasia akan dikau Allah mensiasiakan kamu mensiasiakan semayang seperti marah yang mensiasiakan akan kami kami itu balik ke semayang Makanya Allah sekarang telah mensejahterakan kamu tak perlu dia kepada kamu, kerana kamu telah mensejahterakan kami semayat. Jadi semua, semua ibadat. Tengok eh, contoh apa Harta-harta zakat yang kita tidak keluar, kita kumpul, kita tidak keluar, kita simpan, tak keluarlah. So harta-harta yang tidak keluar zakat itu pada hari kiamat dia jadi makhluk dia nama dia seterika kalau banyaklah zakat yang tak keluar maka besarlah seterika seterika kosong ayam cuba yang tengok kalau orang kalau dia, dia zakat yang sepatut dia bayar setahun katakanlah tak banyak sepuluh ribu sama dua puluh tahun tak bayar so sepuluh ribu dua puluh tahun sebanyak dua puluh ribu Kurang ribu itu dia nak jadi striker yang boleh ni dunia besar menang, satu ribu striker. Dan striker itu, tu dia katakan bahawasanya, tukwa biha jiba hukum. Tukwa, tukwa itu mana striker maknanya makwa yang maknanya mana yang air. Bagaiman itu menjadi striker panas, tukwa biha jiba hukum di striker di muka apakai wajunuduhum musim kiri kanan pula wazuhuruhum belakang dah sereka tu berkat panah pula kena batu. lepas tu hadamakanastum li'an pusikum padukul azab ini sereka ni ialah agata yang kamu kumpul dunia dulu kamu tak keluar zakat dia jadi sekarang ni sereka semua makhluk-makhluk dia jadi makhluk makhluk jadi makhluk semayang jadi makhluk hatta kepada zakat menjadi makhluk Okey, digulungkan dia seperti menggulung seorang akan kainnya yang buruk maka dipukul dengan dia akan mukanya so semayang tadi itu yang hitam legam dia itu dia ibaratkan keluar pada dia macam kain buruk dikumpulkan kain buruk dipukulkan ke atasnya dah gelap dipukul dengan seksual dan lagi sebut pada hadis sesungguhnya sembahyang itu menetapkan segala anggota dan kelakuannya sembahyang menetapkan segala anggota dan kelakuannya dan mengkhusyukkan dia mengkhodokkannya Tetapi kalau melihat Nabi Muhammad SAW akan seorang lelaki Ini cerita hadis Nabi telah melihat seorang lelaki-lelaki bermain-main dengan janggutnya dalam semayam Biasa Maka Nabi bersabda Jikalau khusyuk hati lelaki-lelaki ini akan saya khusyuk segala anggotanya Tersebut macam Nabi tengok orang kadang dia pegang janggut dah. Pegang janggut pun Nabi dah kata dah Dia kalau dia khusyuk Dia takkan buat begitu Itu yang saya katakan Anggota kesemua kena diam Maka menyatakan Nabi bahawanya khusyuk Anggota itu daripada khusyuk hati Kalau hati khusyuk Anggota khusyuk Anggota diam Diam dah senang bang Kalau hati tidak diam Anggota tidak diam Orang yang menggerak-gerakkan anggota lahirnya itu menunjukkan hati dia sedang gak gerak atau tidak tetap dan tidak sempurna sembahyang dengan ketidakannya tidak khusyuk tak sempurna adalah salah solah As solah asal pun solah siapa siapa solah kita ada istilah yang tetap dengar satu dia panggil istilah salah yang kedua istilah khalat so asal as pusalat ini dirujukkan kepada orang zaman nabi, zaman sahabat zaman Tabi'in. so tiga tiga zaman ketiga zaman ini dia panggil asal as pusalat kenapa tiga ini kerana nabi kata khairul kurul karni sebab baik angkatan kata nakku suman ladhi yahun wa taitu agak terlepas mereka suman so, ladhi yahun patah agak terlepas mereka tiga qurun sahaja khairul qurub sebab baik angkatan maka tiga ini orang istilahkan dalam pekah dia panggil as-salafus maknanya kalau kita dapat tahu tak ada hujah yang betul amalan dibuat oleh golongan ini dia lebih dekat dengan benarnya mereka sebut asal pusoleh disebut dia kata adalah asal pusoleh sehingga-hingga khusyuk pada semayangnya dan menyangka dan menghingga-hinggakan dia sehingga adalah setengah mereka itu pada tengah semayang datang burung hingga ia atasnya menyangka akan pagar. Lena habar kata asal pun orang dulu sahabat tapi terbaca macam ada orang yang semahyang burung boleh hinggap. nampak burung rasa pagar punya tak bergerak. Tu burung tak sekolah aja. <tuh> <tuh> <tuh> Dia sehingga dia anggapkan pagar sesuatu jamat jamat maknanya benda yang tidak bergeraklah lah macam pagar tu ke. kerana tetapnya dan panjang berdirinya dan sujudnya sujud lama berlaku lah banyak, banyak dalam cerita sahabat salih itu semahyang memang Ali semahyang pun pernah berunggap berunggap berta kepala dia Ali bin Muttalib burung-burung dia ada ada maknalah mestilah sesuatu yang yang cukup uh, kehebatan dia berdiri mengatakan Allah oh, taala sebab kepada burung boleh hinggap tu so, betul, -betul. Uh, dan ada setengah demo mereka itu berkata ia bagi ahli kan, bagi keluarganya dan anaknya apa masuk aku koperasi Mahyang maka terbuat olehmu bayang betapa kehendak kamu ampun nak lantak tunggu langgang nak bising buatlah boleh pakai aku ada orang yang dia boleh besan dekat anak dia ni perempuan nakai ni jangan bising aku aku semayang bila aku semayang lah lantak aku tak keza so, tu, dia, dia tak tahu terbuat olehmu barang yang betapa kehendak kamu yakni daripada mengangkat dekat akan suara dan hingak bangak Hingar bangar Bagus bahasa Boleh Maka dia tak berasa Maka aku bahawasanya Tiada tahu ia dengan dia Orang tu kata Bila aku saja, Kamu hingar bangar Bising suara Aku tak tahu Aku tak dengar Kita jam Jam gantung bunyi tubuh tak? bising dan berdengar dalam sembahyang kita tengok suara memang itu saya kata beza yang orang dulu telah telah mereka tempuhi jadi so, ada tahu ia akan dia dan adalah setengah daripada sahabat orang-orang sembahyang ia dalam kebun ini satu, satu satu contoh sahabat itu kita, kita rujuk balik kepada asal pusaleh asal pusaleh adalah zaman sahabat dan zaman lepannya dia, dia nak ceritakan bahawa ada Sahabat sembahyang dalam kebun kebun dialah pohon tamat baginya maka terbang burung maka ada burung dalam kebun dia tu dia terbang satu puhun ke puhun dan jadilah ia menilik kepadanya sembahyang dalam kebun burung terbang ni tengok burung tu burung terbang ni apa tadi maka melalaikan dia daripada sembahyang ni Ya, semayangnya pun tidak kocok dia tengok burung burung asmara pula lagi kacau apa jadi Tatkala tak, -tak dia ketahui akan dirinya lalai sukanlah ia atasnya maka dijadikan kebunnya sekalian fi sabi dillah senang kata lepas semayang kaya sangat Kebun berikatnya beri Ambil lah Sebelah Pada perempuan Kacau aku semayang Sampai teratuh Yang kacau tu burung Bukannya kebun Tapi burung atas kebun dia Dia dia ambil cera sebagai aku peningkat Kalau sudah dia punya penyebab Keberan lalai aku semayang Dia takde kebajikan pada dia Apa dah kebajikan pada aku Saya boleh Dia bagi kerana ia melalaikan dia daripada sembahyangnya mereka lagi kelakuan salah satu salah juga orang dulu sebab mengetahui mereka itu akan kebesaran daripada sembahyang itu amat ketinggiannya tempatnya para Allah para Rasulnya kita semua nama telah sampai kepada kami khabar bahawasanya Allah SWT membahagi akan segala amal sembahyang atas 40 sah daripada malaikat pada tiap-tiap sah 70 ribu Sepuluh daripadanya berdiri, tiada rokong, sepuluh rokong, dan tiada sujud pada sepuluh sujud, dia diangkat kepalanya dan sepuluh, ni nak cerita dalam semahyang kita tu, tiap-tiap pergerakan dalam semahyang itu ada malaikat yang menyaksikan pada aktidal, pada rukun semuanya ada malaikat yang bersama-sama dengan dia sebab so, itu maka ikut khabarnya membahagikan akan aman semayang 40 sah malaikat so, seorang semayang kita di belakang kita ada 40 sah malaikat dia banyak dia wallahi jundi mislamawa tu ar. Allah ada malaikat ada tentera-tentera langit bumi ini layak lamu illahu tidak ada siapa yang tahu punya banyak dengan malaikat melainkan Tuhan sahaja banyak mereka suka melihat berjumpa beradat macam macam ada di rumah ada malaikat yang namanya sayara dia berjalan tak berhenti apa kejadian dia cari orang zikir cari majlis zikir bila berjumpa mereka tumpang bersama lepas tu sesai orang zikir orang berdoa pergi laporkan turun cari balik orang semua yang satu di antara itu maka ada 40 sah malaikat. pada tiap-tiap sah 70 ribu satu sah ada 70 ribu malaikat 10 daripadanya berdiri tidak rokok sepuluh rokok tiada sujud sepuluh sujud tak kat kepala sepuluh duduk tiada berdiri dan dihimpun akan sekelilingnya amal mendekat itu bagi hambanya yang mukmin dalam dua rekaat yang disemayangkan keduanya artinya ibadat yang disariankan kepada manusia ini dia bukan sahaja kita yang yang yang, men yang menyertainya malah malaikat-malaikat kesemuanya menyertainya dan malaikat pun yang ibadat yang agak berlainan sikit dengan manusia tapi kesemua pergerakan kelakuan malaikat itu ada pada kelakuan kita tapi mereka yang tak tak takbir, takbir saja yang sujud tak panggung-panggung cuba saja yang tasbih tasbih saja apa yang mereka buat itu ambil dikumpulkan yang kita buat yang kita takbih mereka takbih yang kita rokok ada mereka yang rokok yang kita sujud ada yang sujud kita dikumpulkan tapi mereka ini dibuat buat semuanya itu daripada mula jadi malaikat Allah buat mereka tu hujul jadi malaikat terus hujul sampai hari kiamat yang tak sebes terus tak sebes sampai hari kiamat tak apalah mereka dibuat khusus yang dikatakan yang Quran kata wa'kum la yas'amun mereka tu tidak jemu. kita baru sejam sengah ni jemuh ni dah dah tak larak dah Itu kita lah. Tak apa. Tapi atau itulah saya katakan pada malam ini, semua yang kita lakukan ini sebagai satu daripada amalan-amalan yang telah dilakukan oleh maikad sebelum daripada kita. Kita akan sambung berakhir kali. Saya nak jawab ada soalan.